Amikor legutóbb órát láttam, fél hármat mutatott, és azóta eltelt legalább húsz perc, és különben is estét mondott. Még el kell mennem ször Winstonért, kuncogott. Öltöz melegen és kényelmesen, és ne próbált kitalálni, hova viszlek. az agyalás nem tesz jót. Lehetetlen dolgokat kért. Alig egy órával később valóban ott lent a kapuban a mopszal. Kilestem a lódzsáról, és hitetlenkedve elnevettem magam.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 Komolyan, attól félek, hogy mindjárt összeesik és feldobja a mancsát. Sörvinston és szigorú az emberekkel, válaszolta mézen. Szerencsére ismerem a trükköt, amivel felolvaszthatjuk a szívét. A táskájába nyúlt, hogy kivegye belőle a kutyakekszet. Ez megvesztegetés, tettettem megbotránkozást. Nincs mit tenni, vonta meg ő a vállát. Ő a velei korrupt. Elvettem tőle a csontalakú finomságot, majd megkínáltam vele a mopsot. aki hirtelen vadfark csóválásba kezdett. Szinte büszke voltam magamra. Sikerült korrumpálnom egy kutyát. Látod? kaszagott mézen. Végtelenül romlott teremtés. A kutya kekszért bármit megtesz. Bármit. Vakargatta meg Sir Winston hátát, aki erre hanyat dobta magát, és apró lábával az ég felé kalimpált.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 Ismerek egy-két embert, akiknek tényleg az áru feltöltés a karrierjük csúcsa, de ők nem így beszélnek. – Te csak rejtőzködsz. Hallgattunk. Az őszesti hőmérséklet az egy helyben ücsörgéshez már nem számított kellemesnek. Dideregni kezdtem. Mízen pokrocot húzott elő a hátizsákjából, és kérdés nélkül a vállamra terítette, majd egy termózból meleg teával kínált. – Lehet, hogy London lesz a te caminyód – mondta kisvártatva.